Облишмо перебив князь Радницю, відкашлюючись і взявши пучку табаки. Хвилю помовчавши, він повів далі. Ще більше, ніж княжич, мене турбує князівна. Скажіть, Бенсон, як могло вийти, щоб від нас народилася дочка з такою дивною вдачею, а надто з такою чудною хворобливістю, що збиває з пантелику Самого Лейбмедика. Хіба княгиня не тішилася завжди квітучим здоров'ям, хіба вона була схильна до загадкових нервових нападів? А сам я хіба не був завжди здоровий духом і тілом? Як же в нас могла народитись дитина, що, хоч як мені гірко признатися в цьому, часто здається зовсім божевільною? Вона відкидає всі правила. Доброзвичайності, обов'язкові для особи князівського роду. Для мене також, відповіла Бенсон, для мене також організм князівний незбагненний. Мати завжди була розважна, мудра, непідвладна жодним палким, згубним пристрастям. Останні слова Бенсон вимовила тихо й глухо, опустивши очі. «Ви маєте на увазі княгиню?» – спитав князь із притиском, бо йому здалося непристойним, що до слова «мати» не було додане княгиня. «А кого ж би ще я мала на думці?» – стримано відповіла Бенсон. «Хіба, – повів далі князь, – хіба останній фатальний випадок з князівною, не звів на весь усіх моїх зусиль, не затьмарив моєї радості, з приводу її недалекого одруження. Бо, дорога Бенсон, між нами тільки раптова каталепсія князівни, яку я пояснюю лише сильною простудою, спричинилась до того, що княжич Гектор несподівано поїхав. Він хоче порвати з нами і праведне небо. Я сам мушу визнати, що не можу за це звинувачувати його. Тож, якби вже і так правила пристойності не забороняли мені будь-яке подальше зближення, самий цей його від'їзд утримав мене від нових кроків до здійснення того бажання, від якого я відмовляюся дуже неохоче і тільки під тиском обставин. Ви, звичайно, погодитеся зі мною, «Любопані, що все-таки страшно мати дружину, в якої бувають такі дивні напади. Хіба не може в такої княжої, але каталептичної дружини під час блискучого прийому при дворі раптом статися напад хвороби? І вона застигне, мов автомат, тим самим змусивши всіх достойних осіб, присутніх на прийомі, так само завмерти наслідуючи її?» Звичайно, такий двір, охоплений загальною каталепсією, був би найурочистішим і найвеличнішим видовищем у світі, бо навіть найлегковажніші особи не могли б ані на крихту порушити належної гідності. А все ж почуття, що охоплюють мене як батька родини у хвилини домашньої ідилії, якось тепер під час гри у віст – «Дають мені право зауважити, що від такого стану наречений у вельможного жениха може до певної міри похолонути серце. Словом, він може вжахнутися, тому...» «Бенсон, ви приємна, розважна жінка, і, мабуть, знайдете якусь можливість залагодити справу з княжичем, якийсь спосіб». «У цьому зовсім немає потреби, ваша ясна вельможність», – жваво перебила князя-радниця. Нехвороба князівни не так швидко прогнала звідси княжича. «Тут є якась інша таємниця, і до цієї таємниці причетний капельмейстер Крейслер».